Uh, sí que s'ha trobat, doncs, evidentment s'ha notat un, una, una sortida bastant massiva de la gent però també molt distribuïda eh? zona, doncs, la Via Verda és una zona doncs, que hi ha bastanta gent uh, tota la Ronda Nord també estava molt transitada uh, no, no hem tingut aglomeracions de gent en algun llocs concrets i, i, i això van doncs, uh, bueno, dir que això, eh? a part d'en algun lloc molt i molt concret, de, de una plaça que algú es queixava que hi havia molta gent junta i tot això, ah, per resta la gent que ha sortit, que ha sortit a fer esport, ha sortit a caminar, eh, a, a, bueno, la pròpia distribució de Palafrugell fa haver-hi un lloc que hi hagi una de... situació de gent, vol dir que la gent no ha sortit doncs, ha fet els seus passejos i ha sigut bastant equilibrat entre eh, doncs, tot, el, hem, hem tot el Palafrugell i no tenim aquestes eh, imatges que hem tingut que ha sortit en les televisions de llocs molt i molt concrets, sobretot a les ciutats d'aglomeració de gent que no respectaven aquestes mesures bastes. Mm -hmm. uh, jo crec que ha estat bé, també amb la policia ens ha fet notar doncs, que, doncs, que respectava molt que era les franges d'aquestes d'edat i això doncs, uh, doncs crec que, que, que, és, que és positiu. El problema que hem tingut és vull dir, que llufriu, que, que, que, que volia ser una unitat bonita, com descentralitzada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 però, però el normatiu no ens deixa, és un problema que diria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 de controlar, però cada vegada eh, hem de ser més flexibles controlant perquè entra l'autocontrol de la gent i, i, i respectant, diríem, una mica doncs, això les franges d'edat, això ja, ja és un autocontrol. Jo crec que hem de passar eh, en el control del de control policial que hi he vingut fins ara, en aquest autocontrol, i no tinc cap mena de dubte que, que la manera del comportament de la població de Palafrugell es fa exemplar com ha sigut durant tot aquests quasi dos mesos, i que, que donc cada vegada que hi hagi una obertura nova, la gent aplicarà les dades sobre sobre del que hi ha. Uh -huh. respecte... més a veure si apliquem a partir del 11, a partir de dills apliquem fase 1. No? Això també és això que estem entendre.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 Intentem anar en enquadrant perquè, eh, doncs, eh, com que dic, l'interès de la majoria dels participatius polítics, sobretot els més representatius de l'Ajuntament, és arribar a un acord. Eh, estem en converses contínuament amb, amb tots els portaveus i, sobretot, l'equip de govern amb els socialistes, com, com, com, com a grup majoritari de l'oposició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 i en aquesta proposta doncs, també s'hi si, si va sumar o s'hi ha sumat ara recentment també, Ciutadans, en aquest cas amb, un, amb una petit modificació que demana una comissió externa al, al patro, als patrons de la Fundació um, Quina valoració feu de, de, de, de la situació a la residència i també d'aquestes doncs, uh, comissions que s'estan demanant des d'altres grups polítics? Són dues coses diferents respecte amb el que estaves dient tu d'aquestes comissions i, de, i de, de la participació de la presentació en el ple d'aquesta moció, el, els, els oients han de saber que que, que el partit que la va presentar la va retirar eh, la va retirar no? O sigui, no, no es va posar ni a votació. Eh, jo crec que, que, que és de gran consens de tots els grups de l'Ajuntament la, que això pertoca en el, en el patronat en els patrons de, de, de la gent gran no, no en a l'ajuntament. Són els patrons de la gent gran, els que han d'analitzar la situació i són els patrons de la gent gran els que han de dir si ha d'haver-hi una comissió o no hi ha d'haver-hi una comissió, i són els patrons de la gent gran els que han de decidir si aquesta comissió ha de ser amb, amb externs o no externs, i qui ha de participar-hi i qui no. No? Uh, uh, no li correspon en el ple de l'Ajuntament que aquesta comissió, sinó que li correspon, i és la seva potestat, de fer-ho en, en el patronat. Uh, nosaltres ja hem tingut un contacte amb els membres del patronat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 els de la gerència de la residència podran explicar a tots els patrons resoldre-hi tots els dubtes que tinguin i podem explicar quins són tots els passos que han fet. Que de fet els passos últims no? perquè fins al 14 d'abril ja varen fer un comunicat al civilvi de Palaós mm -hmm. explicant tots els passos que esvien fet a, a, en el elgeririaati de Palafrugell i l'única cosa que en falta ara és l'explicació del que va passar del que ha passat des del 14 d'abril fins al dia que fem el, el, el, el 14 de maig el 14 de de maig eh, d'aquest mes les últimes informacions que hi ha. Mm -hmm. I això respecte a la comissió. En aquesta comissió eh, investigadora, informativa, digues-li que nom que, siga, que digui, això, eh, això ha de ser el patronat i el patronat. I d'aquí no, no tinc més a dir que seran els patrons els que diran el que, que s'ha de fer. Respecte a la residència, després al, al, al, al comportament de la residència, Uh, malauradament sempre cada dia uh, hem de lamentar les morts que han hagut i uh, cada dos o tres dies uh, uh, doncs van, van van augmentar, augmenten d'un en un, que ara es vaus, digueu, si sumeu, Hi ha gent, hi ha mintes de comunicació que ho, que ho fan de tres o quatre dies i després els somen tots, no? I, i ha, ja malauradament hem, hem hem de lamentar encara uh, algunes de funcions per a la malaltia. El, el, cert, el cert, és que al cert és que s'ha va estabilitzat el nombre d'infectats, i eh, d'aquest nombre d'infectats, alguns, alguns pocs eh, fan, fan un pas a doncs, eh, doncs, eh, estar, ja diríem, eh, com, a, com a fora de perill i, i ja no infectats, és a que els donen l'altre, però malauradament eh, encara tenim aquest degoteig de de, de, de defuncions, de defuncions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 El, el nombre de contagiats ha estat molt i molt eh, estable. No, no, no, hi ha hagut, eh? Hi ha hagut, perquè, hi ha, malauradament hi ha hagut petits, però eh, s'ha esterilitzat molt el nombre, el nombre de contagiats. Mm -hmm. I a partir d'aquí, és el que deia, doncs eh, malauradament hi ha alguns, alguns que, que, que han fet la sortida cap a la defunció, i qual cosa lamentem molt, i els altres, doncs, que, que no els hi ha donat l'altre.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 tantes de defuncions eh, en un dia, no? sinó que són aquestes acumulades eh, Respecte al fet de la comissió, comentes que, que, que preferiu que sigui el, el patronat malgrat que eh, el ROM sí que contempla no? que eh, l'alcalde pugui proposar una comissió eh, que hauria de ser aprovada pel ple Sí, sí, però, però, però estem parlant d'una d'una ordre descentralitzada, d'acord?